Hola, benvinguts al concert. Avui aquí dintre, fem voltes dintre un compact. Estem fent voltes, quina marejada. Buuuuh! Ostres, ostres! Massa, massa això.